Liksom enligt upplandslagen kan biskopen ha rätt att tillhoppa med konungen, kronan, utse halvnämnd. Se kyrkobalken 21. Stadgandet avser uppenbarligen det fall att en brottslig är åtalad för världslig rätt samt är motiverat av biskopens rätt till böter. Sidan 33. Om andra i det föregående icke-berörda regler av intresse för den kyrkliga rätten, se kyrkobalken 2.1 och 3. 4492. Och Manhälgtsbalken 31. Den lägsta tingskretsen utgjordes i södermanalagen av ett hundare. Södermanalagen känner även indelning i skeppslag, men denna indelning är icke-lagen i lagen klart knuten till judiciella förhållanden. Vid domarval ska nämnd utses från hundaret. Inom varje hundare ska finnas en tingsplats. Enligt rättegångsbalken 1 bredvid hundaret med dess underavdelningar Fjärdingen, Sekonungabalken 10 103, Byggnadsbalken 27 med flera och Åttingen samt Hamnan, Sekonungabalken 10 103 och Byggnadsbalken 24-3. Spelar socknen en större roll än enligt Upplandslagen, såsom Centrum för rättslig verksamhet. Mindre vikt, tog man i fråga om socknens betydelse, börja skänka åt lagstädkanden att vissa frågor skulle stå till sockenmännens avgörande. Troligen avse samtliga dessa bestämmelser att nämnd skulle väljas bland sockenmännen som ägde bästa kännedom om förhållandena. Se kyrkobalken 3 samt 44, byggnadsbalken 82 och 83 samt 142. Däremot kan observeras att syn kan utses av socknen, byggnadsbalken 25, att i nöd jord ska bjudas inför socknen, och därefter åtinget, jorda balken 41. Att intagande av kreatur ska göras inför sockenmännen eller åtinget, byggnadsbalken 31 principium, jämför här upplandslagen, manhälgtsbalken 52 principium. Att frigivning av träl kan ske inför socken eller tinget. Köpmålarbalken 3-1, upplandslagens köpmålarbalk 3 talar blott om frigivning inför tinget. Att lysande av att pantsatt gods fråntagits någon med våld eller stulits ska ske inför sockenmännen eller tinget, enligt köpmålarbalken 8, här nöjer sig upplandslagen i köpmålarbalken 7 med lysning inför sockenmännen. Att borgen tydligen brukade givas inför sockenmännen liksom inför tinget, enligt köpmåla 9, 1, Upplänslagen omtalar i köpmålarbalken 81 1 blott borgen inför tinget och borgen som är givits där städes och nämner alltså ej borgen inför Sockenen. Att båda verksbot ska bjudas och gravbacken inför Sockenmännen och å tre ting. C man balken 21 principium. Upplänslagen talar om motsvarande ställe i m 7 blott om bjudande och gravbacken och å tre hundares samt två folklandsting. Samt saknar därför regel om bjudande inför sockenmännen. Vilket enligt södermannalagen synes ha skett och annan plats än och alltså varit skilt från bjudandet och gravbacken. Att drop brukade vidgås inför sockenmännen eller åtinget. Södermannalagens Manhelgtsbalk 22 principium. Och talar i M8 principium blott om vidgående åtinget. Att dropsböter skulle bjudas och gravbacken. Inför sockenmännen och och tre ting. ting. Södermannalagen, manhelgsbalken 25.1 och planslagen M10.1 talar blott om bjudande inför tre ting och två folklandsting. Texten i södermanalagen lämnar oavgjort. Huruvida bjudandet inför sockenmännen här är detsamma som bjudandet och gravbacken. Att ed eller vittnesmål kunde bjudas och utfästas inför sockenmän eller på ting. Rättegångsbalken 9.1 att Upplandslagen har i motsvarande stadgande och att böter kunde utfästas inför sockenmän eller på ting enligt Rättegångsbalken 9 och 3, sidan 34. Upplandslagen Rättegångsbalken 92 föreskriver att böter skola utfästas och hundares tinget. Må hända har socken börjat konkurrera med hundaret eller annan äldre enhet som tingsområde i en betydande del av Sverige. I Dalane och Norrland blev vi judiciellt hänseende så som i fråga om Dalarna redan är angivet i Svenska Landskapslagar 2, sidan 25 och i fråga om Helsingedagens område omtalas nedan sidan 63 Socknen, den segrande enheten. Inom varje hundare funnås två domare som utsåg oss i huvudsak enligt samma regler som i Upplandslagen ses Södermannalagen rättegångsbalken 1. Endast. En domare behövde dock vara närvarande vid tinget. Rättegångsbalken 3.1. Varför domarna tog det ha alternerat. Tingen utlystes tydligen av länsmannen, enligt rättegångsbalken 1. Huruvida dessutom förekom och ting på vissa genomhävd eller lag bestämda dagar på året upplyser ej södermannalagen. Länsmannen fick ej utlösa ting oftare än var sjunde dag, om ej särskilda i lagen uppräknade omständigheter före logo, enligt rättegångsbalken 1. Att ting fick hållas oftare än var sjunde dag framgår på tre ställen i rättegångsbalken ett, tre principium, fyra principium och var alltså en mycket viktig regel i södermanalagen Möjligen beror regeln i fråga som återfinns även i upplandslagen och västmannalagen och alltså omfattade en betydande del av Svealand på önskan att stävja länsmannens begär att driva in böter och konungens vägnar. Kan någon annan än länsmannen kalla till ting? Södermannalagen lämnar denna fråga öppen men möjligt är att då vissa grövre brott inträffat. Varje bonde, ostridigt är att varje bonde kunde skära upp och tillkalla män, enligt rättegångsbalken 2.1, ägde sammankalla ting. Och må hända kunde även den som ville öppna rättegång med annan själv kalla till ting eller och med förpliktande verkan anmoda annan att sammankalla sådan. Jämför rättegångsbalken 41. Ting var lagligt om 16 män vore till städes på tinget utom länsmannen och domarna, enligt rättegångsbalken två principium Regeln överensstämmer med motsvarande städganden i upplandslagen under det att västmannalagen nöjer sig med 12 män. Tingen skulle hållas åt tingsplatsen då de kallades laga ting. Dessutom känner emellertid södermannalagen även ting vid svarandens gård, enligt r 43 den som dömde var vederbörande domare eller och nämnden, enligt rättegångsbalken 3.1. Se vidare i det följande. Sidan 35 En särskild art ting synas vara de som sammankallades med uppdrag att uppbära konungens ensaksböter. Personer som hade uppdrag att uppbära dyliga böter synas ha var rest omkring i orterna för att ransaka och efterspörja sådana män som går till det som ont är. Liksom plogbilden går mot stenen, som skäla och föröva orättrådiga gärningar. Slut citat. Möjligen har vi i bestämmelsen om dylika ting en motsvarighet för en senare tid till de herradsrefster om vilka talas i Ösköta lagen. Karakteristiskt är att ansakningen skedde genom nämnd, utsedd av den man som sammankallade tinget. Möjligen behövde han endast utse nämnd utan att samtidigt sammankalla ting, i vilket fall vi tydligen här har att göra med en domstol som arbetar i annan form än på ting. Den rättsskipning, varom de här i fråga, har tydligen icke haft ordinarie karaktär och saknar motsvarighet i de övriga svea lagarna. Se om denna rättsskipning, rättegångsbalken 7. Över domaren stod lagmannen. Att lagmannen var närvarande och ting framgår av lagen Se köpmålabalken 13 principium och rättegångsbalken 9 principium. Och säkert är även att han även dömde åting, ting, det vill säga särskilda sammanträden, till vilka folket kallades. Se här vid add 10 och 11. med lite Melitidicke något spår av att det funnits ett centralt ting i landskapet. Så som fallet varit till exempel i vart och ett av Upplands folkland och i Västmanland. Och sannolikt är då att utvecklingen i Södermanland vid tiden för är ännu icke hunnit så långt som tillskapandet av ett sådant ting. Utan att lagmannen höll ting inom hundarerna Jämför rättegångsbalken 1 samt 2-1. För senare tid känner man dock ting vid strängnes, Se ovan sidan 31. Över lagmannen stod konungen som domare enligt rättegångsbalken 82. Även konungen anges i Södermanalagen som närvarande vid ting, enligt rättegångsbalken 9-principium, men med säkerhet fällde han icke där sina avgöranden. Vid sidan av denna instansordning står en annan som finns i ett av aditamenten till Södermanalagen ad 6 och avser syner. Över fjärdingsyn ställdes hundares syn från hundares syn kan man vädja till annan hundares syn, och från denna till en folklandsnämnd, som anges bestå av tolv valda män från Södermanland. Vad som denna syn beslutar med sin ed ska stå i värdeligen, så att ej ens kan upphäva den eden. Detta stadgande som tog det vara av datum låter Södermanland framstå som ett folkland, sidoordnat med de uppländska folklanden och med västmanland, samt anger att man ägde en nämnd för hela landskapet. Sidan 36 Liksom enligt planslagen kunde ett förfarande inför rätta börja med att ett initiativ togs av den som skulle svara för en bötesbelagd handling. Denne kunde bjuda ed om vådaverk samt utfästa vådaverksböter. Den som vållat skogsbrand skulle redan vid brinnande brand bjuda ed av Adertonmän och sju marker i vårdavärksbok enligt bihelgsbalken 18:3 Den som satt sig i försåt för att skjuta Villebråd men kommit att skjuta en man som kommit i vägen skulle följa göra tillbud på gravbacken inför sockenmännen männen och på tre hundares ting om samma ed och lika stora böter enligt manhelgsbalken 21 principium För andra regler om verk, se 18, 1, 2, 4, 18:1245 m7 principium 1 18:19 21, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 1 och 33, 2. Den som gjort dråp kunde likadeds på gravbacken inför sockenmännen och på tre ting bjuda böter efter brottets art vid riskat om ej målsäganden hellre ville hämnas. Man utsökte böter av honom efter landets lag. CM 251. Den vars djur dräpt en man kunde även fara till tinget och erbjuda böter enligt m17 principium. Med undantag av ovan nämnda fall började en rättegång på initiativ av en åklagare eller målsägande. Vilken som var målsägande bestämde södermanalagen för särskilda fall. Ser kyrkovalken 15.3, byggnadsbalken 19 Principium 24:2 3. I spörsmålet, huruvida målsägande kunde genom förlikning med motparten förhindra en rättegång och därigenom fråntaga konung och kundare rätt till böter, görs ödemannalagen icke något allmänt uttalande. Att i vissa fall förlikning var tillåten framgår i emellertid av lagen. Se konungabalken 11 principium, manhelgtsbalken 7-1. Länsmannen kunde å andra sidan ingripa om parterna uppgivit att efter förlikning båda verksbot hade gäldats, Under det att i själva verket förlikningen gått ut på att vilja verksbot skulle gäldas av den brottslige till målsäganden. Härigenom hade tydligen böter dragits det allmänna. Enligt M71 jämför även M251. Har någon därtill berättigad åtalat för drop medan målsäganden nej är i landet men har den åtalade blivit frikänd? äger målsäganden icke se det mera kräva böter. Enligt M31. Käranden måste förutsättas infinna sig redan vid rättegångens början och några regler för det fall att han icke gjorde det ger icke lagen. Att svaranden infann sig kunde vara garanterat genom att målsäganden eller åklagaren i vissa fall ägde fängsla den anklagade och så föra honom till tinget. Enligt tjuvnadslagen 3 och 12 Jämför även M25-principium. Men i regel tog det målsäganden eller åklagaren varit tvungen att stämma svaranden, enligt rättegångsbalken 4-principium. I fråga om tjuvnad hade man ett stödgande om rättegång mot död man, enligt tjuvnadsbalken 44. Sidan 37. Den instämde svaranden behövde infinna sig genast, endast om fråga var om stämning till en natts ting inför den som hade konungens dom eller inför biskopen eller lagman se ad tio Elgest behövde han infinna sig först på tredje eller fjärde tinget enligt rättegångsbalken fyra Det är tydligt att tre ting spelade stor roll i så som fallet även varit i upplandslagen och västmannalagen vilka står södermannalagen nära Pant ska åt tre lagar ting bjudas till lösen enligt köpmålarbalken åtta Landbo ska på tre tingsdagar bjuda jordägaren att lösa hus som han byggt på den arrenderade jorden enligt jordabalken 102. Husdjur som dräpt en man skulle jämte böter utbjudas till arvingarna på tre laga ting enligt man 17 principium. Dropsböter skulle bjudas och tre ting, enligt M251, enligt m 231 under tre månader. Fångesman ska framskaffas inom tre tingsdagar enligt tjuvnadsbalken 8 principium. På sista tinget ska svarande bjuda rätt för sig. Enligt rättegångsbalken 4 principium. Endast om han med egen ed och ed av två män kunde styrka laga förfall, kunde han få ett fjärde ting. Enligt rättegångsbalken 4 principium. Jämför om laga förfall, fall konungabalken tolv tre och tjuvnadsbalken 9 principium Samt även kyrkobalken 9.2. Om svaranden ej svarar på det tredje tinget. Säkerligen avses här även det eventuella fjärde ting var om ovan talats. Rättegångsbalken 4. principium och rättegångsbalken 4.3 är och ej väl sammanarbetade, Dömer domaren att ting ska hållas vid hans gård, där böterna skulle utmätas. Någon verklig exekution ägde dock tydligen inte rum, utan istället hölls ett ytterligare ting. Vid vilket en dömde höjde sina böter med ytterligare tre marker, om han ej gick ed eller erlade böter. Enligt rättegångsbalken 4.3. Inställde sig svaranden avgjordes tydligen på vilket era av de två sätt lagen känner målet skulle behandlas. Som ett edgärdsmål eller av nämnd under vilket begrepp man även bör hänföra syn. Vilken som beslöt härom anger Icke lagen, men tvivel tog det icke kunna finnas att avgörandet låg i domarens hand. Rättegångsbalken 3 tog det för övrigt angiva att det brukade avläggas efter domarens dom, vilket förutsätter att domaren dömde hur bevisningen skulle föras. Någon skarp gräns mellan medgärdsmål och mål med nämnd känner Icke lagen. Vid edgärdsmålen får endast en av parterna bevisa, om ej nytt faktum gör dets gällande, se byggnadsbalken 17.6. Men spår finnes av ett äldre förfarande, där bevisning fördes och bägge sidor, och där alltså Ed kunde gå mot Ed. I detta fall låter Södermannalagen tvisten avgöras av nämnd. Citat, gå två män Ed, båda i samma mål, säger kyrkobalken 16.3, och är då båda lika starka i vittnen, då skulle tolv män pröva vilken av dem som har rätt. Råde var dera av dem över halva nämnden. citat. Sidan 38. Regler gives även i Jordavalken 1 som låter nämnden avgöra vilken av de båda tre tolfter var de där i fråga ska gå eden, vilken alltså icke-äktrum innan nämnden sammanträder. Både då manalagen låter nämnden avgöra vilken av parterna i ett edgärtsmål som ska gå ed och då lagen genom nämnd sliter ett mål i vilket båda parterna gått ed. Visar Södermannalagen Drag som är osläkt med lagen och som kanske antyder att före det rättegångsskick lagarna teckna, även i Svealand hjälpt regler vilka stod då lagens rättegångsskick nära. Vid Edgärtsmålen lämnar lagen i något fall läsaren i ovisshet om vilken part som ska bevisa. Se byggnadsbalken 62 i viss mån även b 291 Men i allmänhet är detta ifallet utan man har i lagen städgat vem som ska bevisa. Bevisningen fördes i allmänhet genom ed. Ed av part, ed av vittnen. Allmänna regler om vittnens kvalifikationer se i rättegångsbalken 9, 4 och 5. Och ed av andra män, edgärdsmän. Att part ska gå ed säges direkt i vissa fall. Möjligt och troligt är emellertid att parten alltid skulle gå ed på rättmätigheten av sitt anspråk eller sitt försvar. Vad i vittnena skilde sig från de övriga personer som skulle stå i eden, edgärdsmännen, framgår lika lite i södermanalagen som i andra lagar, annat än för vissa fall, men säkert är att de åtog sig ett större ansvar. I varje fall i regel tog de äkt personlig kännedom om det de om omvittnade, och det var kanske på denna grund de iklädde sig det större ansvaret. Med användande av en term som älgest finnes endast i götalagarna säger ad tre vid behandlingen av 14 manna eden att de två som stod då i föreden skulle, då eden dömdes åter, böta tre marker under det att en var som stod i eden, det vill säga edgärdsmännen, skulle böta sex örar. Att part skulle stå i föred säger sig några andra, möjligen från gemensam källa härstammande regler i lagen. Se Kyrkobalken 154, Erdbalken 3462 och 63. Tagna tillsammans visar stadgandena om förred samma samband mellan södermanna och Kösketarrätten på det processuella området som vi redan i det föregående bemärkt. Vid egjarsmålen ägde i allmänhet käranden bevisa när svaranden var tagen på bar gärning eller hans skuld ägdes var uppenbar. I ett fall ger lagen käranden valrätt mellan att själv bevisa med vittnen eller låta svaranden gå ed. Se mannhälgtsbalken 5.1 Reglerna för de bevis käranden skulle föra vore mycket växlande. En behövdes blott hans egen ed. Byggnadsbalken 5. Principium. Förutsättning i detta fall är emellertid att avtäckt tagits från svaranden. En ed av honom och av en granne, enligt B.3. En två vittnen, konungabalken 11, ett, B16 principium, 176 29 principium och 20 1. En egen ed och två vittnen enligt B5 principium, 17 principium var vid dock från svaranden dagen avtäckt fordras. Köpmålabalken 62 och 20 84. En fyra vittnen, köpmålabalken 13. I detta fall som handlar om köp tog os redan vid köpet. En sex vittnen enligt B16.1 jämför B16 principium dessa stadganden av vilka det första tillåter vittnesbevisning, bevisning först efter vad intaga en särställning. En två vittnen när och sex män enligt manhelgtsbalken 2 9 principium tvånarsbalken 8 4 en, två vittnen och tolv män, jorda balken 16 principium, B5 principium, M8 principium, 12 principium, 131. Vittnarnas skola vara bofasta. 14 principium, 15, 24 principium, tjuvnadsbalken 2, 3, samt 8, 4. En egen ed, två vittnen och tolv män, enligt kyrkobalken 15, 4. En, tre vittnen och garderton män. B5-principium, M8-principium, 10-2, 12-principium, 15-24-principium, 1-3-tolfter, det vill säga 36 män, tjurnadsbalken 12-1, 1-6-vittnen och 3-tolfter, alltså 42 män, det högsta antal Södermannalagen känner. Enligt B23-principium, M15 och 24-principium. Bevisning med fastar kan vara föreskriven. Enligt jordbalken 9.1. Upplysande lagrum i fråga om gränserna för användningen av de särskilda arterna av bevis är bland annat byggnadsbalken 5 principium, manhelgtsbalken 8, 12 principium, 15, 24 principium, kylnadsbalken 1, 2, 3 samt 8, 4. En jämförelse mellan Upplandslagen, Västmannalagen och Södermannalagen visar att Upplandslagen i fråga om kärandens bevisning saknar regler om edgärdsmän under det att Västmannalagen och Södermannalagen äger dylika regler. I fråga om Västmannalagen har vi redan i andra bandet av svenska landskapslagar på sidan 44 som vår åsikt angivit att Västmannalagen här visar äldre regler än Upplandslagen. Beträffande Södermannalagen har vi samma uppfattning. Vi tog det här träffa en äldre vr än den som träder till mötes i upplandslagen. Svaranden ägde bevisa i övriga fall. Även hans bevisning bestod av Ed av honom själv, vittnen och Edgärdsmän. Vi möter samma typer som i fråga om kärandens bevisning. Ed av parten själv. Kyrkobalken 72 2 balken 10 1. Kyrknadsbalken 3 principium 7-2, 9 principium 10-1, 33 principium 33-1. Ed av parten själv och en granne, b3 principium 7-2. Ed av två män, b17-6, bofasta män, fordras 20 premium kyrknadsbalken 9, bofasta män, fordras Ed av parten själv och två män, kyrknadsbalken 9-2, parten prest. 10 principium, lika så. Konungabalken 12-3, jordabalken 10-1, b2-principium, 3-principium, grannar, skolasvära, 5-4, 6-3, grannar eller närgrannar, skolasvära, 7-2 lika så, 19-principium, 22-principium, 20-balken 5, ed av 3 män, b9-principium, 10-1, ed av 6 män, konungabalken 11-principium avser sjöförhållanden. Av männen skola tre vara för och tre akter om masten, jorda balken 10 och 1. Ed av två vittnen och sex män, köpmåla balken 2 och 2, tjurnadsbalken 81. Båda dessa lagrum de avser köp på torget. Ed av 12 män, ett stort antal fall, till exempel kyrkobalken 16 och 2, giftermålsbalken 4, principium 1, B2, principium 1, B4 och så vidare. En särigen regel i jordabalken 9 nio principium där sex av männen skulle vara från den köpstad där jord sats i pant och sex från hundaret. Ed av parten och tolv män, är balken tre fyra. Ed av två vittnen och tolv män, giftermålsbalken fem tre, jordabalken balken ett och 16. B fem två, fem fyra, sex principium och så vidare. Sidan 40, tjuvnadsbalken 7 och 8. 1 fordra att de två männen skulle vara bofasta. Ed av part, de kvinnor som vore inne då ett barn föddes, oavsett om dessa kvinnor vore fria eller ej, samt 12 män, enligt Ärda balken 3-4. Ed av män, enligt byggnadsbalken 5, principium 16, principium 18, 1, 2, 3 och 5, köpmålarbalken 3-1, mannhälgtsbalken 21, 21, 24 principium, 26 principium Ed av tre vittnen och Aderton män balken 15 samt 18 principium Ed av 36 män Konungabalken 9, 3, B2 principium b 51 och 23 principium M10, 2, 14 principium, 22 med flera Ed av part och 36 män Erda balken 6, 3 Ed av sex vittnen och 36 män M15 och 29-balken 6 principium. Sammantagna givar dessa regler i huvudsak samma bild som i Västmanalagen. Se om Västmanalagens regler, Svenska landskapslagar 2, sidan 46, och det att stadgandena i Upplandslagen, Svenska landskapslagar 1, sidan 41, är o mera moderna. Upplysande för frågan när och svarande sidan lagen föreskrev de särskilda bevismedlen Äro särskilt jorda balken 10 och 1, byggnadsbalken 2 principium 51 16 principium 182 och 3, mannhälgtsbalken 15 och 24. Stadgandena om när nämnd ska utses, äro talrika. Hade nämnden karaktär av syn skulle enligt direkt stadgande målsägande vara närvarande vid nämndens utseende, enligt byggnadsbalken 222. Samma regel måste ha gällt i andra fall. Nämnden bestod av tolv män, i vissa fall har emellertid fungerat en nämnd, enligt köpmålarbalken 1-3 och 2-principium. Endast i två av stadgarna föreskrives att nämnden ska utses bland de som båda parterna säger ja till, enligt konungabalken 4-4 och köpmålarbalken 2-principium. Äljest utses där lagen avgör frågan hur nämnden nämndemän skola utses, nämnd av båda parterna till hälften var- Enligt kyrkobalken 16-3-2021, konungabalken 9-1, mål, jordabalken 1 4 b 3 principium vid vägran av svaranden att utse nämndemän utser käranden hela synen. Och vidare B7-principium samt 7-2, vid vägran av svaranden att utse nämndemän utser käranden hela synen. b 8 2 14 2, 21 principium Edsörers mål med flera. I ett fall utses nämnden av sex män av konungens råd, enligt balken 36 principium. Stånd stadgas att nämnden ska utses från socknen, enligt kyrkobalken 4,4 och 20 principium, byggnadsbalken 7 principium och 7,2. Vid svarandens vägran att utse nämndemän utser käranden hela synen. Vidare B8283142, köpmåla balken 14. Eller från hundaret. Konungabalken fyra principium och fyra ett dels ett mål, rättegångsbalken sex ett. Nämnden kan även bestå av personer som på tinget iakttagit ett faktum, tingsvittnen, rättegångsbalken sex principium. I köpmålabalken elva principium framstår nämnden mera som ett fast begrepp, alltså som en institution, vilken ej valdes för varje särskild gång, utan hade mera permanent karaktär. En nämnd av mera permanent karaktär utgjorde även den ovannämnda nämnden mot orättrådiga män. Denna nämnd utsågs av konungens ombud till ett antal av tre från varje fjärding, enligt eftergångsbalken 7. Sedan det bestämts att ett mål var edgärdsmål och i så fall vilken bevisning som skulle föras i målet eller att det var ett nämndmål blev fråga om edens avläggande eller utseende av nämnden och denna sammandräd. Sidan 41. Eden skulle, där ej fråga vara om egenhet eller kanske om blott vittnesed, utfästas. För eden skulle ställas löftesman och särskilda regler funnits för det fall, då twist är om någon är löftesman, rättegångsparken 10 principium. Då löftesman vållat att eden icke kom till stånd, 5 fem principium, eller då twist är om vad löftesmannen gått i god för, rättegångsparken tio ett. Två löftesmän kunde finnas för samma ed, enligt R5-principium, och möjligen fanns en löftesman för varje tolft. Ed och vittnesmål skulle fullgöras inom laga ting, det vill säga troligen å tredje tinget, efter det att utfästan äktrum rum, enligt R9-1. Vi har här tydligen ännu ett sätt genom vilket rättegången kunde förlängas. Om svaranden infunnit sig först vid fjärde tinget, kunde eden komma att avläggas först vid sjunde tinget. Det var förbjudet för part att sedan bevisningen bestämts ändra sin tala. Bevisningen för att ändra talan förelåg skulle föras genom nämnd, enligt R62, jämför R61 och Jorda Balken 18.1, som visar ett fall av ändrad tala. Ed skulle tydligen förestavas av motparten eller hans ombud, jämför Kyrkobalken 16 principio. Möjlighet fanns i regel att återkalla den, men för visst fall var detta förbjudet enligt kyrkobalken 16 principium. Möjligen ligger även i uttrycket alla eder skola stå fast gjorde balken 3 principium ett tydligt förbud. Att återkalla ed ägde troligen den som såsom vittna eller redgärdsman gott eden. Endast på detta sätt torde det nämligen låta sig förklaras att lagen utfärdar ett särskilt förbud för att återkalla ed som stått över tre sanddagar, utan att vad har väckts eller klander skett. Ingen del av parterna tog det i detta fall ha intresse att återkalla eden. Om eden visats sig oriktig dömas de som stått i eden till fasta och böter. Se kyrkobalken 16124 och 4, rättegångsbalken 9 och principium, add 3. Rätten att återkalla tog det därför varit ett medel att undgå dessa straff. Har ed avlagts har även målet avgjorts av domstolen. Huruvida detta konstaterades genom en dom av domaren, säger sig i Södermannalagen. Nämnden ska antingen välja eller fälla. Jämför konungabalken 9 och 1, jordabalken 4, 1, 5, 1 och rättegångsbalken 92. Den ska angiva sin åsikt inom tre laga ting. Byggnadsbalken 25, jämför rättegångsbalken 92. Om nämnden hade karaktär av syn, givetvis endast om den haft laglig möjlighet att syna. Jämför byggnadsbalken 222. Och B-25. Om nämnden ej var enig gällde den uppfattning sju av dessa ledamöter företräd. Rättegångsbalken 51. Motsvarande regel för fyra manna nämnd ger icke-lagen. Om nämnden icke avgav något omdöme i den fråga som hänskjutits till den skulle ny nämnd utses, enligt r 92. 2 Nämndens omdöme skulle tydligen beedigas och målsäganden skulle förestava eden, enligt b 25 sidan 42. Om nämnde man ej deltagare i avgörandet kunde han fällas till böter enligt rättegångsbalken 92 jämför byggnadsbalken 25. Då nämnden avgivit sitt omdöme var målet avgjort där ej nämnden blott avgjorde förberedande frågor. Enligt jordabalken 181 byggnadsbalken 8 principium och 8-3. Överklagande av det avgörande som ägde rum vid underrätt skedde genom vad från underrätten vädjade man till lagman och från lagman till konungen. Rättegångsbalken 8.2 Man kände vad gick blott mot domare utan även mot man. Ad elva. Vad skulle äga rum på rätt tingsplats och på de tre första tingen efter det domaren fälts sin dom eller om vadet gick mot en lagmans dom och det ting där lagmannen dömt i hans eget åhörande. Enligt Ad elva jämför kyrkobalken 16 principium. Hur det vadet skedde omtalar lagen endast så tillvida att part skulle ställa löftesman för vadet. Enligt rättighetsbalken 81 och 10 principium. Detta anger att vadets icke kontant deponerades utan att en blott utfästes. Vadets för part från underdomstol till lagman var 3 från lagman till konung 6 marker ad 11. Om parten vann måste domaren böta dubbelt så mycket som parten skulle erlagt om han förlorat vadet. det vill säga sex respektive tolv marker, enligt ad elva. Möjligen skulle dessa summor utfästas redan då vadet ingicks. Särbestämmelser finnas om vad från hundares syn till annan hundares syn och från sistnämnda syn till folklandsnämnd. Vadesumman är i förra fallet tre i det senare tolv marker, enligt ad 6. Om vad som förutsättning för syn, se byggnadsbalken 5.4. Om vad som förutsättning för bevisning vid olovligt hygge, se byggnadsbalken 16.1. Om vad som förutsättning för husransökning vid tjuvnad, se tjuvnadsbalken 10.1, 12.1 och 12.2. Bestämmelserna om exekutioner och i södra manalagen fåtaliga och dunkla. Den gamla exekutionsformen NOM som varit föremål för inskränkande regler i översköta lagen. Se rättegångsbalken 3.2, upplänslagen ärda balken 25.1 med kommentar. Och västmanalagen, manhälgitsbalken 25.12 jämför M20. Finnes i södermanalagen för konungens utskylder, för gäll mindre än tre örar och för lagmanspenningar, domarepenningar och styrmanspenningar. Se byggnadsbalken 1.1, rättegångsbalken 11.2, ad 9. Norm det har bestått i att man eventuellt utan dom tog ifrån en person egendom, motsvarande den fordran man hade på honom. Not 1. Noten lyder i så fall ger även kyrkobalken 1.1 ett stadgande om norm. Om den intressanta utvecklingen i Danmark ser Mattsen, föreläsningar av den danska rättshistorie, offentlig rätt 2, process sedan 141 och följande sida. Slut, not. Sidan 43. I den mån man erhållit dom mot annan och böter till tre örar, dylika böter ging och enligt Södermannalagen uteslutande till målsäganden, skulle domaren och tinget utvälja sex av häradets män som skulle följa målsäganden hem till svaranden för att avkräva honom böterna. Krav skulle ske tre gånger, enligt byggnadsbalken 11. Om böterna då icke utlämnades, gjorde sig den som skulle betala böterna skyldig till tre markers bot, enligt b 1 Alltså samma bot som den som icke svarade åt inget. Denna högre bot, och väl sannolikt då även den bot som bonden tidigare fått sig till erkänd, skulle sedemera länsmannen utsöka med hundarets män, enligt B1-1. Hur detta skulle ske anger icke-lagen, men fråga att det knappast kunna vara om annat än att böterna tog oss ut genom att motsvarande värde av bondens egendom skildes från hans besittning. Jämför att rättegångsbalken 11.2 städgar att ingen får taga mera av annan än gälden är värd. Om man erhållit dom och annan och högre böter än tre örar, tror det även i första hand ha gjorts försök att utfå dem genom en nämnd. I rättegångsbalken 5.2 sägs nämligen helt allmänt att till alla som blivit fällda genom syn och genom vittnesmål nämnd skulle utses och att man skulle kräva av dem de böter var till de hade blivit fällda. Betalade de mig ökade tydligen även i detta fall deras böter med tre marker, vilka länsmannen skulle utsöka med hundar enligt B52. 3. Om Helsingelagen. Av Helsingelagen, förkortning HL, finns så vitt känt är endast en medeltida handskrift bevarat. Den tillhör Uppsala universitetsbibliotek och är signerad B49. Not 1, noten lyder om handskriftens äldre historia. CSGL, Sveriges gamla lagar, band 3, sidan 7. Sluter, juridiska avhandlingar, 2, sidan 155 och följande sida. V. Gödel, Sveriges medeltidslitteratur, 1911, sidan 204. Slutnot. Den är skriven omkring mitten av 1300-talet. En del egendomligheter i ortografi och språkformer tyder på att skrivaren har varit av dansk börd. Not 2. Noten lyder O.F. Hultman hos A.D. Norén, Alltschwedische Grammatik, 1904, sidan 10. S. Henning i Akta Philologica Scandinavica Förkortning APHS 6, 1931, sidan 75 och följande sida. Att handskriften i varje fall skriven efter 1320 framgår av ärvda balken 16, principium. Slutnot. Helsingelagen upptager 65 blad, men är tyvärr defekt. Efter blad 20 saknas ett blad, varigenom förteckningen på ärvda balkens flockar jämte början av ärvda balken 1 har gått förlorad. Not 3. Noten lyder, se nedan, sidan 310. Slutnot. Efter blad 32 saknas sex blad som har innehållit delar av manhelgtsbalken. Slutet av M2, M3-13 till 13 och början av M14. Not 1, sidan 44. Noten lyder, se nedan, sidan 340, not 19 och sidan 347, not 93. Slutnot. Efter blad 40 saknas ett blad som har innehållit början av jordabalken. Not 2 noten lyder se nedan sidan 363 not 1 och 4 slutnot. Efter Helsingelagens slut följer på bladen 66 till 79 upplänslagen balk skriven vid samma tid och av samma hand. Från äldre tid finnas flera numera förlorade handskrifter av Helsingelagen omtalade. Efter en sådan utgavs Helsingelagen första gången från trycket år 1609. Denna handskrift synes i stort sett ha varit korrektare och bättre än handskrift B49 och den tryckta editionen är därför av stor vikt för kännedomen om den ursprungliga lydelsen av texten. Framförallt har lakunerna i B49 kunnat fyllas. Handskriften har av allt att döma tillhör det kungliga kansliet och det är sannolikt ur den som Johannes Bureus i sina anteckningar har skrivit av Konungabalken 11.1, not 3. Noten lyder för 8 december 1590 har han antecknat Uppsala öde i Norrlanden utskrevne av Hälsinglands lagbok var Var följer avskriften. C.G.E. Klemming i Samlaren 4, sidan 13, V. Gödel anfört arbete sidan 204. Slutnot. Vid slutet av 1609 års upplaga är o tillägda. Åtskillnader på några ord som finnas ut i de gamla skrivna exemplaren i Hälsingelagen. Tre sidor varianter. Utgivaren Jonas Bureus har sålunda haft flera handskrifter till sitt förfogande. En av dessa har bevisligen varit den ännu bevarade B49. Märkligt är att sista kapitlet av rättegångsbalken om gränserna mellan Sverige och Norge saknas i 1609 års edition. Säkerligen står detta i samband med de just då aktuella tvisterfrågorna mellan Sverige och Danmark om den svensk-norska gränsen i norr. Även om detta kapitel, så som han har antagit, saknades i den handskrift som utgivaren följde, vore det förvånande att han icke har upptagit det från B49, som han faktiskt har haft i sina händer, och varifrån han har hämtat företalet. Not 4 Noten som är lång lyder Även Slüter anmärker i juridiska avhandlingar 2 sidan 157 att rättegångsbalken 15 icke finnes i den 1609 tryckta texten. Citat, icke heller finnes om ett ord bland de antecknade varianterna i hur denna flock ska ha funnits i alla de fyra år 1374 jämförda handskrifterna. Liksom den finns i den ännu i behållvarande handskriften. Varför det är ganska sannolikt att den funnits även i den av utgivaren följde skriften men blivit av honom utesluten, troligen därför att han tyckte att den icke hörde till lagboken. Slut, citat. Sannolikt har politiska skäl varit bestämmande. Något stöd kunde Karlen Iåndes anspråk i Finmarken i varje fall icke få av ett så klart och svårtytt dokument varav man bland annat inhämtade att gränsen mellan Sverige och Norge började vid Ule vilket man självfälligt måste uppfatta som Ule i Finland och att Norges konung därifrån ägde landet mot väster och söder. Sveriges konung mot öster och norr. Det vore givetvis svårt att veta hur en så besynlig uppgift skulle kunna komma att utnyttjas av motpartens diplomati och det vore därför försiktigast att icke låta den bli offentligen bekant. Om förhållandet mellan B49 och 1609 års edition se framförallt O.F. Holtman, Helsingelagen 1908, sidan 1 och följande sida. Liksom i sluters edition betecknas här i kommentaren handskriften B49 som handskrift A och 1609 års edition, eller rättare, den till grund för editionen liggande handskriften som handskrift B. Slutnot. Sidan 45 vid 1600-talets början funnås sålunda minst tre handskrifter av Helsingelagen i behåll. B49, förlagen för 1609 års edition och den handskrift eller de handskrifter ur editionen har hämtat de varianter som icke stämma med B49. Notet. Noten lyder Johannes Bureus omtalar i sina anteckningar att Benediktus höraren i Stockholm ägde en gammal lagbok som han hade fått av sin fader som bodde i Hälsingland. Troligen alltså en handskrift av Helsingelagen. C.V. Gödel anfört arbete sidan 261. Slut nu.